Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang arruqyah atau jampi-jampi. Arruqyah Iaitu bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit supaya sembuh. Bacaan ini diperbolehkan selama tidak ada kesyirikannya Diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata kami dahulu meruqyah di zaman jahiliyah maka kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah apa pendapatmu tentang ruqyah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda A'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun Perlihatkanlah kepadaku ruqyah-ruqyah kalian Sesungguhnya ruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan Hadis riwayat Muslim Ruqyah yang tidak ada kesyirikan adalah seperti ruqyah dari ayat-ayat Al-Qur'an dari doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini lebih utama Atau dengan doa-doa yang lain Yang diketahui kebenaran maknanya Baik dengan bahasa Arab Maupun dengan selain bahasa Arab Kemudian hendaknya Orang yang merukyah Ataupun yang dirukyah Meyakini bahwasanya Rukyah hanyalah sebab semata tidak berpengaruh dengan sendirinya dan tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut seorang muslim mengambil sebab dan bertawakal kepada zat yang menciptakan sebab tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala ruqyah yang mengandung kesyirikan adalah jampi-jampi atau bacaan yang mengandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala Baik kepada jin, wali Atau selainnya Biasanya disebutkan Di situ nama-nama mereka Tidak jarang Jampi-jampi seperti ini Dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran Atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dengan kalimat Yang berasal dari bahasa Arab Dengan tujuan Untuk mengelabui orang-orang yang jahil Dan tidak tahu Rukiah yang mengandung kesyirikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau: In naruqo watama ima watiwal atau syirkon. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahkkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada halakwah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakwah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Rai di Kota Al-Madinah Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halakwah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai